Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inn alhamdu lillahi ne ahmaduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min siy'ati a'malina ma yahdihillahu falamudilladahu wa ma yudlilhu falahadiyelahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasoolahu sama amma ba'du jizafalandarihmi taqonabatum zauti tawun allahu jalla jalaluhu Padem Allahut i bindemi vetë moti falë dhe ndihmi kërkojmë. Ndërsa përshëndetje dhe sallavatet e Zotit Gjallëxhalalu të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu wassalam, mosambishokteti besnik mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejin e Zotit Gjallëxhalalu në komentin dhe shpjegimin e fjalës së autorit Ibn Himbanit i cili ka zxedur një përmbledhje të transmitimeve të pengamberit a leji salatëve selam dhe njerëzët e ditur, ku i ka përmbledh me një libur të cilin e ka titulu me Raudatul Ukala, këpështi i të menqërve. Parasë me vazhduat, je ku kemi ngejlë në kaptinën ku hojja të ilëson dhe përmenjën për e cilësive dhe kategorive të njerëzët e cilat shpresohet me u logarit nga njerëzit e menqërë. Para se me vazhdua tje, neve kemi përgjede disa prej regulave dhe parimeve të cilat e bojnë më të qartë fotografin e mengjes dhe avcive të, të mengjes. Kemi thonë se kjo liber, synonë që njëriun ta ndanë mes intelektit dhe emocionit. Shpesh her, avcite shqisave, neve i përzim me avcite e mengjes. Pro shpesh her, përzjedhën e Nefsit e quajmë mendje, apo për zëdhën e emocionit e quajmë mendje, apo për zëdhën e e ngjënjeve dhe gëzimeve dhe ngazllimeve mundohemi me kategorizuesi si mendje. Ndërsa Zoti i Ungjë Lelaluhu kur e përmend në Kur'an mendjen në shumicën e rasteve nuk i synon zëdhën e njerëzve, të cilat janë në në bazë rrethonave të cilat mund të grumbullohen në 3 pika. E para është, ajo është karakteri i, i nefsit karakteri i nefsit. E dyta është çejfët e nefsit, që janë lakmit, epshet, tekat e kështu me radhë. Dhe e treta rrethanat, prej frigës, gzimit, sigurisë e kështu me radhë. Të gjitha këto ndikojnë në në zgjedhjen e njeriu. Por këto zgjedhje, këto pika të cilat njeriu i ka, nuk do të mëvonse si janë të mendjes. Ado të ndëruar dozë, ky libër shërben që njeriu të cilësohet tamam apo tërvatët përpjekët që të futët në mesin e njerëzët të cilat mendojnë qilëtër, mendojnë në hapsiren të cilatë Allah u gjele gjelalu hua ka mëndësue. Të ndërrua dhe zë prej regullave të cilat i kam përmendje të arët, është se njëriju aqë më shumë që ka mendje edhe është i plot në mendje, aqë më shumë edhe shikon më më largë. Por kemi vërmendse pri avdscive të mendjes është shikimi i lart. Allë është imagjinata, është përfitirimi, është kalkulimi. Kalkulimi të ndëruar lazer në veçësh har habitem me këto mjetet e reja, po harojmë se këy mjet i ri ka çën zbulimin e mendjes të të vjetër. Por këto mjetet e reja janë zbulim i i trurit i cili ka çën në të kaluar. Kështu që gjithçka kthehet Te truri njeriu, pas ai truri njeriu është dhurat e Zotit Xhelal Gjel Xhelalu. Andaj dozo njeriu as më i plotë se është në mendje, as më kalkulimatika më të largta. Por kur e bën një veprim, nuk e merr parasysh vetëm momentin, por e merr parasysh edhe edhe më larg. Dhe kanë shembulli dietar për me kuptuar këtë çështje se njeriu kur e vepron një veprim, ja mendon edhe pak më larg, kanë thënë sikur për shembull me të çmendurin Ha? i qmendurit e ndëruar dhe zër i ka dhajt disa dëshira edhe i din disave primet në cilat dokon si kur janë të menqura shembol, i qmendurit e ndëruar dhe zër instiktivisht e e merë ushqimin pro nëse ja ofron ujin e merë edhe bukën e merë dalimi ku, ku është mes të menqurit i cili pin dhe ha dhe i qmendurit cili një ja ofron ujin a e merë dhe e pi Dalimi është vlezër, kanë thonë djetarët, i menë qëri kur e merë e dinë edhe kumelanë pastaj. E i qmenduri e merë dhe pastaj kur të kryje zdi kumelanë. Aja kuptu të dalimi. Pra, nëse ti ja ofron qmendur, i qmenduri, komplet i qmendur, ja ofron ujnë, aja ha, ja ofron bukën, aja ha, dhe aja si kur ti, me një të të operacione. Dalimi ku është se ti kur e merë gotën e këthen të vendi i vetë. Duke mos e dëmtu kur kan, ndërsa i çmenduri kur e merrni, sa nda e konsumon, zdikun me lan. Andaj në shumicën e rasteve çka thonë, uruiju i çmendurit kur ngopet, se zdi pastaj e ka mundsi ta xumë e kështu me radhë. Dietar këta kanë bur për shemb për çfarë vezë? Përmendën. Kjo vëzhgues sa për më e kuptu, e ka shumë gjëra këtu në jetë. E merr njeriu e shfryzon një brigati, po zdikun me lan pastaj. Andë dhe dhe nëezër duhet na si musliman në punu në zgjerimin e apsirave të, të mendjes, që veprimet tona, jo dhe shajja dhe buka, por gjitha veprimet, kuri përdormi, ta dim si këthejen të vendi i vetë. Ta dim si, si këthejen të vendi i vetë. Andë dhe dhe kjo shembul, kam përmendjetarët, që të mirët për parasysh dalimin mes të menqurit dhe qmendurit. Ku është veprimet pas konsumimit të gjërave, jo fillimishtë fillim e shkreti di, por në fund, andaj Allahu u gjellëvara, Kur'an, lezër, nuk jena këta është tefsir, po në tefsir atje, është do shte edhe me përstashme, Allahu u gjellëvara, shpesh në Kur'an, i thotë të ingamberi, sallallahu aleyhi sallem, kështu, nuk i thotë këshirësha kanë bon fillim, e betë, kur, por i thotë fëndhur kejfe kene, akibetul mutëtëkin, mut shih, qësh ishte fundi, i të devotshmëve. Dhe nga ana tjetër thotë fundur kayfa kana aqibatul mukezbin. Kushër çu është fundi i mohusve. Fillimi këtë e din, por fundin andaj vetë. Sa më shumë që mendja zgjerohet, kap më larg, kap më larg, sikur që njeriu kur e konsumon një send e din në vendin e vet. Andaj, kë shembull shë përdorët për, për ta kuptuar vlerën e mendjes. E dyta të nderuar dhe zë Në qështjën e menjës, kanë thonë djetartë regull, është se në gjashmëria mes gajbit dhe e, asoj e cila shifët, dë njëherë është sa për shembulim. Për shembul, Allah, u gjelluvala, shpesh arbi e shembul, mes gajbit dhe, dhe asoj dukshëmës. Allah, shembuli nuk është gjithmonë i përstatëshëm, apo i përputhur në kreta, kreta fushët. Për shembul, Zotë i unë gjelluvala thotë, a i shikoni ato ropët që ka i kini ju? babo muslimanët e kaluara ka nga babos rrob. Allahu i jallat thot, a ka mundsini rrob mi pas dy gazallar, dy shefa, s'ka mundsi. Allahu i jallat thot, a nuk mendoni? Po çfarë do më thon kjo? A nuk mendoni se edhe Allahu është një? Dhe s'pranon dikush Allahut mi u bë rival në në urdhra dhe, dhe ndalesa. Por kjo nuk do më thon se shefi i rrobit njëri është sigur Allahu i jalluala. Po kjo sa për sa për ta kuptuar. Tani vëzëtim në botën e prekshme shkana e shofmi kemi shembuj të mendjes të cilat na e kalzoj neve sa mujna me gabu kër folna për gajbin por shembuj kanë thonë djetart nëse njeriu e gjuan shi gjetin në ersir në ter a ka mundësi në ter me dit ku ka qëllu e mërë shi gjetin dhe është këtë ter dhe gjun apo gjun, afsi në gjutë me se ka A ka mundësik i me mendje, me si, me vesh, me zanin ku, ku ka është ndalë si gjeta, me edit, ha? Ku, ka, ku, ku është ndalë? Së mundët, absurditet është. Qaj duhet, duhet dritë me pas, me pak ku e ndalë. Mirë dhe zërë, shper, sa shpesh gjujna me mendje për gajtë, dhe me ndojnë nëse ja kena qëllu. Para me ndojnë, botën e shkaj e jetojnë, e prekmi, jena në këtu, s'kena mundësik i me ditë ku ka rokë. Në gurit i marrë me gjujt, ndar, se diku ka ku ka gjujt. Mirë, mendjen kur kur fol për gaibin, ha, në dallaza bota ka pa po shumë mite dhe legjenda. Pse vao? Ka gjujt dikush guri, gaib. Ha? Ande allahu جل و علا në Kur'an e ka vënë kesh për ai. Në surën Kahf, Allahu جل و علا ka fol bratat të qelët flasin, ha, me hamendje për gaibin. Ç'shë e ka thujt këta? Ar-rajmen bil gaib. Me gjujt, gaib. Për shikur ti që e gjungurin, dhe dhu, ka mëni kach kilometra. Ha? Njëri ju, fol, kote kote. Paslaj, asë për afërmi, asë për për shlarkë njëse ka qëlu. Mirë, nëse një hapsirë që ka prejket, së një qëlonë, së dhe tërë, me gjujt ngajpë, me gjujt qako në ahiret, qako në gjenem, qako në gjenet, a, qako në yjë atje, a, dhe Allah u gjellole ka përmejnë i këtasi, rëgjme në bil gajpë vezë këtu për kufizohet mendja. S'shkon për tek soi. Sp S'punon nëse nëse nuk ka dritë. Andaj mos orrvatemi me komentu gaiben, sepse do të jemi më çesharak se ai i cili e gju ngurin dhe thotë në terr që, që tu ka çtu ka godit. O njerëz e thon pse deti ku ka godit? Sepse s'ki mundsi me me e kap në terr. Tjetër rregull të, të ndërua dhe zon ka moment dia tort se mendje njëriju të është e kufizuar sikur që janë kufizuara shqisa si, kanë thënë djetarët njëriju për shembu së mundët me ditë që ka prapa vetës pa u këthi me trup me thënë diku shak i për mas ose këshirë për pas du shë më këthi komplet së mundë është ti me thënë për mas kam kështu kështu kështu tani këto të sejmë të që ka ti i di po mi për nëse diqka dvjene pa, e të që ka ti nuk e di Apo, me njerë, duesh me, me u këthije. Mirë të ndërruar dhe zërë. Djetarë kanë tonë, nëse njëriju nuk e dinë që ka prapa vetës, ma dje në gjepë njëriju nëse ka diçka, apo tjetëri, pa e nëzirë s'ka mundësi me e po, edhe pësë është e vetja vetë. Apo, e kështë të më ra. A dërsi ka mundësi të ndërruar dhe zërë, njëriju me folë për gjikimet dhe ligjet dhe urësit e Allahu Gjelluala në, në libar të Zotit Po, no, dje torte kanë sel këthembull. Njeriu nuk shef prapa, do të më kthij. Apo nuk dëgon larg, do të më skuajti afër për më dëgjoj ç'apo thot. Madje ushim më të ndërua gazet. Ushim, më tapa një ushim, kurse ke pa. Leja atë ç'ai ke, e ke shiu. Një ushim kurse ke pa. A mundesh me mendjen dhe me intelektin tan, me thon ç'i kjo e koshien, kaç ambol apo kaç hidhur. Madje as nuk e di çfar shije ko, i sunja çallon as nga afër, as nga larg. Mirë, që shka mundësi një mengja vetë mja qëllu, se qka i duhet këtë botë, dhe se si duhet ajo uh, me funksionue në jetën e kësaj botët. Andër dheze, kjo, kjo shembol, shembolen që njëriju ta lenë mengjën kër e ka vendin. Kër e ka vendin, vetëm përmi ledzu, urcit dhe lixët e zotë i gjelë gjelë luhu. Dhe e fundit të ndërrua lezer për këtë ligjerat, para hire, kam përmendje e tarët, se shembuli i mengjës në raport me njës gajbin apo at çka shifot bota e porrhe me çka i themi neve bota tjetër e ahirëtet kanë dhënë dhjetort Allahu xhellahu ala ka, ka vendosn tok me alim me alim do të dhën shenja shenja ka vendos Allahu xhellahu ala shenja andaj edhe njerzit qytetat si një si i dallojn pse ta shkruan atë tabelën në filan qytetin në filan lagje se më bë më ahek se di njerëzit ku janë apo Dhe përshkak një shmërijeve të kodrave dhe vendeve, njërzit kanë mundësi hutohen. Dhe sa njëri hutohet edhe me tabela. Sot ti munisë për një vend të largët, pa navigatora, pa, pa një hartë humbosh. Dhe thirë pas taj telefon, që tu jam pesho që ta pomdukët kalzon ku jam. A, Mirë djetarë kanë dhonë, nëse njëri hu humbë tokë, me gjithë këto shenja, a kanë mundësi me e gjithë akiretin, Çasni shenjtë nuk e ki. Atëhë këto shembull të thënë dietarte vordorën. Andaj në tokë me gjithë këto shenja kodra e vende e të cilat Allahu xhelalahui ka vendosur për t'i dalluar jo saksisht, por i ka vendosur këto shenja. Nëse njeriu i humbën shenjat, s'diko është. Me çutani më një vend, me të mbyllë syit, a më çua. Madan kuje. Çka janë shenjat kur djo? Çiqa që Allahu vëzë pa të dalë një shenjë shumë e qarë që t'je e njefë, e që thukë që kjo është qëtu, s'ki mundësi kur me ditë, ku je. E mirë, s'i ka mundësi një riu me ditë, gajbi në Zodit, gjellë e gjellalu, asë një grimës shenjë se ka t'asaj. Andavezër, nëse mendja folë për atatë që ka, s'ka mundësi me njoftë, është që sharake. Andave këtë e ka përmendjetarët, se mendja një riu është e pafë me njoftë gj E këto hoja e ka qejt libër për ta treguar se njeriu nuk është i formuar, i ndërtuar për të ditë gjitha gjërat. Ado ka qejt libër, ka qejt Allahu xhellahu ala libër. Dhe ky libër e ka qejt hara ka qejt dritë, hara ka qejt rahmet. Rahmeta mend te qezuon Allahu. Rahmeta se Allahu. Ado Ibn Qayyim al-Juzayri ka thënë ignoranca, tortur, azab. Kur zgjidh, cili bosa është azab? Provoj, Allahu, tu ka prish diçka të shtëpia, po e zbres me shembullin shumë thjesht tu ka prishti shka të shpia dhe ti shki dhe që është ndrejqët ajo ti ki mundësi lahë është ndjerës edhe së di e thirë mjejështrin a e thotë pëse jelodhë ka të shumë që ndoshta dy lëvizit vogla i banë ti thu po dhe po kur zdi andaj dhe zër shumë njetë kena na kur zdina andaj i njënanë ca tërtur e mirë qëshmi i këse tërtur e mësu e e mësu fejnë e zotit Në më mësu Kur'anim, në mësu Sunetin e Benga Meri, s.a.s. Andaj, sikur që tërturan ty e padija në këtë botë, para mëndon në khirat, dhe zërë. Para mëndon në khirat, kur ti nuk rrugën, të e dirë rrugën. Andaj, Shekhrus Samëtrimi e ka thanë për shembu, në shembu praktik, mes mestit dhe larjes të kamve. Zërë, kënë ishtë, truri thot, a ishë ka i lanë kamt, ma shumë vej për ka ba, ma shumë shpërblejët. Thot e kondër të ashtë nga sa aj pëse me ndonë kështu me trurin e ti shëriati ka arme diska tjetër dhe ka thonë kush ka o mest dhe me mest ka o ma shumë se vatë pëse se qëta e do allahu këta e do allahu i gjeli gjelalu a në dhezer, këtë i kam përmen djetar disa prej shembove, neve do të të shtime dhe për parathonjit e ligeratëve të arme që ti shembolejmë edhe disa prej regulave të cilat neve ne fotografojnë së këcisht, së ka të, të, të katë truni a e kocet së ta kat Gjithë shka mund është me ditë me trumë. Së mund është me ditë gjithë shka me trumë. Më dhe ka thënë djetartë djetart, se truri është edhe në atë nivelli pa aftë sa së mundë dhe të me të njoftu ku është. Apo, andë të Elisunit i ka debatë, ka mos pajtimë. Ku e ka vendin sakt mendja? A e ka në trumë, a e ka në zemë. Dhe ka khilafë, ka muabet të djetartë. Dhe shekhu lë islamë të imi e... Mije, e gazel mendimin e mesëm. Ka thënë nuk është në trup, dhe është në zemër. Por është operacion mes dy javë. Ësht lëvizje dhe raport mes dy javë. Por është truri në trumrën e an krye ka një fuqi e cila pranon informata. Por edhe gjithashtu edhe zemra. Ky debat pse ka ardhur vezët? Ka ardhur sallaun Kur'an ka thonë ata kanë zemra që s'logjikojnë. Ka përkacur logjikimin zemrën. Ebu Hanifja rahmetullahi alej, është a i cili ka thonë, jo, me një është e gjithën në kokë. Argument? Argument ka thonë kështu. Nëse njëri ju të i mëshohët në kokë, a bo, ka thonë i humë truni, së me ndonë në më, edhe i bje të klifi, nga rkesa, s'ka as farës, mo as dalesë për ta. Ka thonë, kjo ka thonë në do nga truni. Ata shikë kësëm dhe mje ka thonë, a i cili thotë vështë në zemë Ajo thot si vëzhdru gabon, por ka thon këto janë në raport të ndërsjellë me Zveti. Krit kë opsë ndo Lezar, se ne nuk keman ni fakt për err, por vesh Kur'an, por Kur'ani e ka lënë pak si në hapësir të të jo të prerr, e, e menjëja pse s'vien me na kallzu ka dalë çtu jam. S'mundet me të kallzu. Sa Allah e ka e ka për kufizuar, s'mundet me të kallzu. Vetëm menjën ku i je. Oj më të thuj vetes, sket na edina vetën, të më që apo alla ta matematmesh mitsenas në kanë ditë sakt kush më injja. Andaj bi Muhamedi janë dy rivajete. Një rivajet, ni transmetojmë nga Imam Muhamedi, i cili i din gatë shumicën e haditheve pejgamberes së përmendsh. Madje edhe sahabët i din përmendsh. Dhe është faqih, është imam i muslimanëve, ka thënë me një transmetim truuni është mendja është mbrena me në kokë. Me transmetim ka thënë në zemër është. Pse? Nga se s'kena faktë para er. Andaj vetë mendja nuk është gjithçka. Poroshnia mundsi është një, një fuçi me të cilën nëse mirë përdorot arrihet leverdhia, nëse keç përdorot arrihet ekeçja e saj. Ibn Hibbani, Allahu më xherrof, vazhdon me një kapitinë të re me kapitullin e 5 nga komponentët dhe cilësitë e njeriu të menhur, ku ka thënë Allahu më xherrof, "Dhikrul hadthi 'ala luzum al-hayaa wa tark al-qiha." Ka thënë kapitinë e përmbajtjes dhe mosshmongjes nga turpi dhe braktisja patrëpsis. e paturpsisis. Me pruni vëzër kaptinën e parë, cila pastrimi nefsit. E para, bosht. E dyta, dia, pa alet zndreçet kur gjog. Aleti i ndreçeve të të gjitha xherava është elmi, dia. E treta çka tha? Me rujt gjuhën. Dhe kush fol shumë, s'mëson, nuk mëson shumë. Dhe ai i cili e shlën gjuhën, a, e mbyll mendjen. E katërta, ajo e fundit e cila ishte me përmbajt vetë në të vërtetën dhe mi ushmon kërë rejnës. Vësa e cila të pëtohet me rejna, s'ka mundësi me e kuptue Ligjin e Zotë i Gjelluar dhe të vërtetën. Tanje ka bashkan gjitë një kaptin të re dhe ajo është përmbajtja e turpit dhe largimin nga patrëpsia. Ne kemi përktim patrëpsi sepse nga të gjitha shprejet e fjales të ha nuk kemi gjet më filma më të përshtatshme o e quajmë patrupçi mos ta qujmë me atë që ka kuptohet nga veçpreja e cila është nditësi dhe liksi o na bëjmë patrupçi që mos jetë shumë e rondh që mos jetë shumë e rondh thotë nga Ibn Meshudi radiallahu an se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë inne mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwati al-ula idha lam tastahhi fasna' ma she'ta hadithin ghanziri mam bukhariyu Kanë thëmë pengamberi sallallahu aleyhi sallem Nga fjallët të cilat Njërzit i kanë nërujt Nga krejt pengamberet është një fjalli dhezër, Kjo shumë në nësi Krejt pengambert Ja u kanë thëmë popullet vetë që ketë fjallë A ju e dini pengambert me qka vinë dhezër? Mesajit kryesor Tauhidja, bo I besu Allahot nja Dhe ma adhuru nja Mir, pengamberi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallall po oh, sikur kjo ha do të më shkuë baraz me mesazhin kryesor, nëse pakta nuk çndron. Andaj shikoj pejgamberin se ku ai tregon një fjalë që sheh ja shton peshën. Thot kët pejgambert e kan thonë. Dhe pse sikur ta gjetëm veç kë iki kish mjaftu. Mirpo kët pejgamber. Cela është ajo? Ka thon pejgamberi alay salatu vesselam, "Iza lam tastahi fasna' ma she'ta." Sim mos ke shturp ban çka dush. Gjoshë le mole. Sim mos ke shturp banë që ka të dushë këta e ka bo kaptin Hoxha im në himbani për me të regu se njeriju nëse s'ka të tërp s'ka mundësi me me u cilësun nga njerëzit e menqër tërp jo shumë mesele madhe dhe zo e neve do të mundomi me me i cituë dhe fjallët e tjera të të Hoxhës Ebu Hatim radhi Allahu anhu marahime thot, është obligim për njerijun që ti përmbahat tërpit li ennehu aslul aql se baza e menjës është turpi ha Dhezër, a ju kujtohë definimi i aklit në ligjëratën e par por Korani për flasme na i thëjna mendje ta shka ka arke fjallën nuk e dina dhe etymologjin nuk e dina fillet ka i ka por në gjurën arabe e tim ka i ka fillet fjallë e akl fjallë e akl dhe me thonë litart me lidh, diqka, mës me livriz mirë, qka thamë të aklit djetart se ku fizun aklin Me lidh Turpi që farë rolika Me t'lidh Ata baj që këtë puna Mare, s'pe baj U lidhe, u ndale Thotim në hibbani Baza e mendjes është turpi A do të da shopim ma vonë që që të t'i bjerë e fjalët e njërzve të, të djet, Prej pre djetarve të, të vjetër Ka dhem baza e mendjes është turpi U e bedhru lë kajri Dhe fara e kajrit Ska mundë si njeri me hedh farë në kajrit, ska turpë. Si më së të kurqë. Dhe të shëfëm edhe në gjurë në arabe që ishqua turpë. Ne e quimit turpë. Edhe të me loxinë e kësaj fjale nuk edhim. Ka ka artë turpë. Po në gjurë në arabe, që i thonjë? Haja. A i thonjë hajat, hajawan, ha, haja. Ekshë në mëra. Dhe Allah u gjellë gjellalu e ka imrin el haji, i turpë shme. Po nëse e ja, përkthani turpshmi nuk kimi kuptua saktë çyshive andaj plot njerëz e shohme edhe pyetjet e bën o xha çyshivi allahu është i turpshëm se fjala i turpshëm tana të na shkon mendja diku tjetër po ngjon allahu i thon hajij që është lidh me fjalën el haj ajë vën haj el jalli dhe këtu e kaim el haj ka thon pejgamberi alayhi salatu vesselam allahu është haj çu është haj fa robi kur ti lutet a Allahut i vjen mare me jakti bosh. Këtu është për qëllim. Mirë, kakarë fjale haja nga jeta. Përë gjuhën arabe, turpit i thonë jeta, sepse pa turp s'ka jetë. Dhe arabe të quajnë gjithashtu turpin ujë. Nga ujë i ftyrës. Nga se ajo skuqëja dhe levizjet e ujë të cilat të shkakton turpi, janë nga uji i ftyrës. Nëse njeri ju, goditet me diçkat që ka dut me pas turp, e s'ka turp, që që i dhojnë, the youth, pa jetë. Ata shkët, në gjunë arabe edhe emrat e vendosura kanë kuptim. Ata e ka dhanë, u e bedhru lë kajrë, dhe fara e e kajrit, u ka e tërkuhu aslul gjehli. Ka dhënë, praktisja e turpit është thelbi i gjehlit, e padijësë. Ue bedhru shërri dhe paturpsia është ha, fara e të keqës. Andaj shiko për nga Mbira a.s. që ka tha, nëse s'ke të tërpë, që ka të dujshë banë. Ka thonim Rejëb el-Hembeli, dhe i ben kaim e gjëzijë gjithashto edhjetartë maharët, të se të kanë shpiku, ka thonë, këja ditë nuk të lejonë me bo. Likushën kuptonë, banë që ka të dujshë, kuptimin po mirë. Unë, si, unë jam pëqatinu, që ka s'kam të tërpë, po Tua të të ranun Jo qësë të kap liqi zote Të kap liqi zote Kap kodi Allahu qëllu ala Por se Aqë shumë të karanun Bara Sa së sështu, sështu Ndikut kur gjatë e ti Andhe ka dhamë Qa duzhban? Qa duzhban? Se ti edhe s'kina mundësi Me të uh, folë Që të ndikohë është Andhe ka dhamë Bedhru lë shërri Kjo e mbjell shërrim Walhaja Jedullu ale l'akull -al turpi thot Ibn Hibani argumenton për mendjen. Andaj turpi vëllezër, kur ka dikush turp dhe ju e dini se kulmi i turpit në këtë më të kush është te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çuçi kanë përshkruajtur turpin e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam? Çuçi kanë përshkruajtur turpin e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam? Ibn Buhariu ka transmetuar nga sahabët se ata kur e kanë përshkruajtur turpin e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam, e kanë përshkruajtur me një me një model që nuk dihet asnjëherë të, të njerëzimi turp më atë masë ky. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, çdo ditë, ka çeni turpshim, sigur nusja e re beqare kur i dhëndur. Ajo tu dhek po me turpit. Ha, kimi thon gjithmonë mos e merr modelin bashkëhor, po merr bazën e njërit moralshëm dhe ndarshëm. Edhe një çike tre, e cila është familjare apo dhe Vjen puna më martu. Shkon në shtëpi të re. Çfar turpi ka dha zon? Vdes prej turpit. Vdes prej turpit. Edhe kësaj herë. Sahabët thojnë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo diç ç'i thotë kaq shumë marrë gar. Ai dinë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë prej tolerimin që ai ka bë, ku Allah i ka dhënë hapzir me tolerua, kanë dhënë i kalon prej turpit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E kanë prej turp. Gazan ka bosit shumë turp pejgamberi alayhi salatu wa salam a doht hoja se turpi es baza e emendjes kema an adamahu dalal dalu ala jahli that's most turpi argumenton for ignorance pa dije pasoj that'u man lam yunsif in nas minhu haya'uhu lam yunsif minhum qihhatu thot ai icili nuk es ndaj njerve ne raport me ta me turp ha Nëse ti nuk ju delë haqë është njerëzve me turp, me patur pësujnë një delë kur. Abo? Shme guptu këta? Omar Ibn Abdulazizit e ardhë një guvernator. A, a i kishtë e shtrim për shtetit. Omar Ibn Abdulazizit i pestin prej atërit sa të numrojot prej muslimanve të drejt. E ardhë një guvernator, pra njën u dhe heqës, i cili ishte në në kontrolën e ti. Dhe i tha, që shë ki punën me me pjesën tane, me krajinën tane? Që sh Tha ja amiri i besimtarëve, "Zëri kam xhi që i drejtoj njerëzit. Kam xhi që i drejtoj njerëzit." Tha ke dhëp te vallah, "Tha vallahi garant se njerëzit i drejton drejtësia. E jo kam xhi ku jot. Njerëzit dojnë me më përshkruaj të njëjë kam xhi ku drejtësi. Drejtësia është diçka tjetër. Drejtësia është diçka, diçka tjetër. Andajse, nëse harrin, nuk kanë i drejt me njerëzit me turp, me pa turp edhe më shumë. Me pa turp edhe më shumë. A dalaza shikon njerëz bëshim sot. Thojnë, si ti jehi turpshim dhe i drejt, s'n çarkullon. Edhe do lë metaulla mundsinë e dytë, do shmokon pa turp. Po nuk është kjo rregull. Për shembull thonë, ti sot si mos punon shme rishfet, shkove. Si mos punon me korrupsion, shkove. E çu shqipe. Pipia demek kundër të më më përdor, jollë zot. Ata do të më hibani. Nëse sa arrin me dal hakësh njerëzve me turp, me pa turp edhe më shumë ski mundsi, më ju dal. Pastaj, ka, për, ka përdoj edhe disa përrej poezive dhe cilat i andrasmetu e nga djetartë e muslimanëve. Prej tëre ka përmenë Muhammed ibn Abdulla, el-Bakhtariju, ka dhe në poezij, idha kalle ma ul-vejhi kalle haja uhu, wala khajra fi vejhi, vejhin idha kalle ma uhu. Ka dhe në poezij, ka përru ibn Hibani, ka dhe në kurt paksohët uj i ftyrës, paksohët, këtë e ka përkëthi, na e përkëthim turpi pa e këpër të dhejmë jeta, nëse janë më të lezime, jeta, turpi, njete quajnë, nëse fëtirë s'ka ujë, s'ka jetë, nuk ka kajrë në atë fëtirë, që s'ka ujë. Ravë dhe zërë, njëriju duhet më cilësu me turpë, duhet më artë turpë, dhe zhëtë muni, nuk duhet më ranu nga rëndese e turpit, për që mund turpit të askus fëtirën, kjo është një loj rëndese, nuk duhet me tar çë i engakë kategori. Kjo vlerë dha zot. Pra, Por neve ku na vjen mare kur tërhiqhemi, kur apo kur jemi dizitizolu prej turpit, nëse kemi prej turpit, s'do të më ngushtua. Apo me ashtu edhe një, një bar tjetër. Edhe pse ka thoni banka i mëljozie, zakonisht njerëz të turpshëm ju vjen mare dhe nga kjo. Apo, ka si an tërhes në vetveti, nga nga uji i madh që e kanë Në fëtyrën e tëre. Ka thonë, haja uke fahfaudhu alejke, fe inna me jedullu alavëgj hilkerimi, haja uhu. Ka thonë, poeti, rruje turpin tanë, me kujdes të lartë. Ka thonë, sepse për fëtyrën e fisnikut, argumenton turpi i ti. Qësha argumentojmë se një njëri është fisnik, bujar, i mirë? Me çka? Me turp dhe zërë. A njërë shkurëtojnë përshemullë, kur njërzit nuk ja ka ndroni njëri turp shumë? Njeriu i cili është i turpshëm, po i sigurt i vjen, s'i vjen marre, i vjen turp. Andaj sa njëriu për shembull e mbyll gjunët e vet, i vjen mundësia me vol, e gëlltit. Apo i vjen hapësira me akthi di kujt, nga turpi e lë. Ndërsa i paturpshëm, edhe kur e ka mundësinë, e krijon, edhe kur s'e ka mundësinë, e përdor. Andaj dozë, turpi tër, është një meselë e madhe atë cilat dietardë kanë pa prej vlerave të njerëzve. Të menqurë, pasë e ka thonë, nga Sufjanët Thori, nga Ebi Ishaqë, nga Ebil Ahvasë, nga Abdullajmin Mesuri, radiallahu hanë, ka thonë, el e mushej in fil mu'min, el fuhësh, ka thonë Abdullajmin Mesuri, radiallahu hanë, gjeja ma e poshtër të besimtari, është patrëpsia. A ka mundësi njeri ju me qenë edhe besimtar edhe i patrëpshëm? Ka mundësi, ka mundësi, në mundë me qenë edhe besimtar, dhe kujti i përzijë qi shkon, se ka mundsi, dallë. Ne kem bormën, kur e barmen, kam pyet Hasan Albasriun, o kon të fol për Zilin, Hasedin, edhe më foni ka dhan diku që jave Said, o huj, amuret besimtarë mund kanë ziliçar? Ka dhan për për vjazit e Jusufit na të fol. Po këto çka janë? Ja besimtar. Jan besimtar. Jan pejgamber, jan pejgamber. Pa e të bosh çka ka mbog. Allahu s'ka gallzukot të kot. kot Prand ka mundsi mund bled çka? Besimi, tjetër edhe familja e ndërshme, birë bir i Jakubit, me gjitha ta, qka boni? Gjuji Jusufin. Gjuji Jusufin. Andaj djetartë jam pajtu se ka mundësimu bashku, edhe imani dhe turpi, porse, imani në deregjë shumë t'ult, që është i pafuqishë me, me, me mbuluk ta. Andaj pengamberi aleji salatu selam në disa prejadit dhe veç që të përmeni, në në të përmeni nëse në mundëson kohë në fund, se pengamberi aleji salatu selam e ka lidh shpesh ar turpin me imanin turpin me imanin dhe e ka lidh hadithin më të madh ku ka thënë Ali sallallahu alejhi dhe salam, "Imani është disa shkallë, pjesë, copa." Ka thënë më e larta? Cila është më e larta? La ilaha la, illallah. Më ulta me hek një pengesë nga rruga. Dhe shikoi pejgamberi e veçon një pjesë. "Wal haya'u min al iman." Ali sallallahu alejhi dhe salam ka thënë dhe turpi Por 75, ne transmetojm 60 pjesë. E ka ka du të parën dhe të fundit. Dietator pasaj ngamboj sti ato ja, celat janë të tërëta. Po, ai ka ka du të parën dhe të fundit. Dhe mes këtyre 60 pjesëve ka shumë, se ato janë pesë limonet. Pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam nga rahmeti për ti tregue, një valla ta tregoje, tha turpi pe limonet është. Ato do turpi ka një pozicion të madh në në fenën e Zotit Xhelaluhu. Dhe ne duhet të kontribuojmë në në kultivim e dhe ushimine e turpit. Ka të nga do lajvini me s'udi, gjëja më e po ështër të besim talë është paturpsia. Në arjusmi Allahun që Allahu në largohmë gjitha paturpsi në zemrat tona. E të në furnizonë Allahu i gjelluala me turpë. Nga se vëdhezët, imanin zemur s'ta sha kërkush. Islamin nuk t'a sha kërkush. A jotë që ka ti argumenton për këto, imanin dhe islamin, janë, janë kjo. Turpi jotë, cila jote edukata jote. Andaj ka tha Abdu, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju lavdron feja, nuk i tha islamin, po i tha vlera e sjelljes. Që domethën se ai me sjellje e dëshmon se kam iman. Kam iman. Andaj te Allahu qelwala wa innaka la ala khuluq, ti ki vler të madhe, ti ki vler të madhe. Andaj the Abdullah ibn Mas'udi, shumë e poshtore me kon besimtar i patur. Ë shumë e poshtore. Pasë e thëtë e buhatim, Rahimehullah, El haja u ismu nje shtemilu ala mu gjenabeti el me kruhi min al khisal. Ka thënë Allah, Allah me shë rovët, thëtë turpi, i që gju në gjurë në arabe thëmë është jeta, apo uji i jetës. Nërsa në tërmëllëgjin, turpë, që shqivje, ka thënë është e mëri cili, përfshimë. Që në të në përfshimë, dhe zërë? Pra, para mendoje turpin si një gotë, një enë. Brenda janë këto këto këto këto. E kështu më radh. Turpi është emri i cili përfshin shmangjen e çdo sjellje të hidhur, të keqe. Por a do njëherë për, për sqarësimi, turpi definicioni është ti shmangësh çdo veprë e cila është e hidhur, e keqe, nuk e doj njerëzit. Pasta ka thonë, ndërsa turpi është dy lloj. Ahaduhuma i pari turposh Istihya'ul 'abdi min Allah. Turpi Allahut, turpi robit prej Allahut. E para. Inde al-ehtimam bi mubasharati ma hudira alayh. Dhe kjo manifestohet kur ai pengohet kur dëshiron me bëni vepër që e ka ndaluar. Pra kur njeriu don me bëni vepër, nëse ka turp te Allahut, atë jo se vaj. Do bëhen marrë prej Allahut xhe lalul. Andaj, dhe të shumë si, si e bubekërë së diku, ka pasë mare shumë prej Allahu Gjellil Gjellaluhu. Andaj ka tonë, e para është turpi prej Allahu Gjellil Gjellaluhu. E dyta, turpi prej krijesave, duke i u shmangur fjalve dhe veprave të cilat, ata nuk i dëshiroj në raport me ta. Pra e para është turpi prej Allahot, që manifestohet ku? Kër a i ta ka ndalu di shka, tis e lense dvjen mare, turpi. E dyta me krijesa, me njerëzit, tyish. Ata çdoin më ia thonë një fjalë. Ati të vjen më ia thon. Për i marrës tu s'po ia thon. Edhe doin ti do më bën një vepër karsë atyna, mirë po të vjen mare. Kjo është turpi me me krijesat. Pastaj thot: "Wal haya'a an jami'an mahmudan." Dy turpot janë të lidhura. Por vetë sjenjora është fardh, do tjetra është vlerë. Cela është fardh Me qeni të tërpë shëmërej Allahu Gjela është farëzë. Me qeni të tërpë shëmërej Allahu Gjela është farëzë. Nërsa të tërpë i për e njerëzve, është farëzë. Vlerë. Nëse plëtsohën, arrijet kulme. Nëse plëtsohën, arrijet kulme. Faluzumul haja'in dhe mu gjana bëti manaha Allahu anhu farëdhun waluzumul haja'in dhe mu faraqat i makërihen nësu fadhun. Me ju përmbajtë tërpit. Në shmangën e haram duke ju shmangë në gjërave të cilat njerëzit ju rrejnë, është vlerë. E nëse njeri ju i ka diturpet, atër është me pozitë të madhët e Allahu të bareke, u e te ara. Pasë gjithashtu ka, ka silë disa prej poezive të cilat i ka, i ka silë hoxha nga pohetët e muslimanëve. Ka dhanë, njëri prej pohetëve, idha lem të kshë aqibët e lejali o lem të stahi fësna ma të shau fë la wallahi ma fil aishi khairun o la të dunja idha dhehebë lë hajau ja i shul mërku ma stahja bi khairin o jepqal udu ma bëqia lë liha'u Ka dhanë, rahmetullahi alej nëse nuk ki frik nga fundët e nedve o për fundimi e nedve dhe nuk ki turp Atara fa asna ma tasha banch vardush. O njeriu vëllazër, pse ju shmangni disa veprave? Për shkak të pasojave. Pse njeriu martohet atazë? Për shkak të pasojave. Pse njeriu e kërkon Allahun? Për shkak të pasojave, se këtë që s'me të bome me gisht. Mir po na xherat do të ketë edhe më të bome me gisht. Na shpajëruhemi në këtë botë mos me na bome me gisht, çka so rrad me të bome me gisht. Moja vëllazër sot do të shkoj problem edhe me ta xhit apo të gjithojmë në kohën e gjithmeve, abuzimeve, shantajimeve, zotin arujt. Pra, dikusht me, me bo me të shlutije, me, me, me akuzu dhe me në përkam, është problemi malë. A me ka thonë poeti, nëse nuk ju rrush fundit ditve dhe nedve, dhe s'ki turp, ka thonë banë që ka dush, pas e ka thonë, lau Allah, ka thonë jo pashë Allah, s'ka khajrë në këtë dunja nëse shkonë turpi. Qëka i duhet jetën në njëriju të cilis ka mare? Që i duhet? Dhe jodinë se pëngamberi sallallahu aleyhi sallam, kiametin me qka e lidhë? Me paturë? Ka thanë sallallahu aleyhi sallam, hadithë që kanë zirë, ima Mahmedi dhe Buja'la. Ka thanë pëngamberi aleyhi sallatu aleyhi sallam, zbohët kiameti dhe i sa njani për njërzve të banë mardhanje intime me nanën e tim publik. Qka problemi këtu dhe zonë? Marja. Më i miri i këtij zamanit do t'i thot këtij personit, "Mshef u bak." Nuk i thot mëse ban. "Mshef më u bak." Le brazh, nuk i thot mëse ban. I thot "Mshef u bak." Ky është më i miri i këtij zamanit, ky o më i fillësti i këtij zamanit. Bikta ka thënë ai Sallallahu alajh, "Bogot që a mjeti, këtij nuk kau mungon gëzë, turpi." Andaj kultivimi i turpit është në brenda kultivimit islamit. Mërënda kultivimit të fejsë Allahu gjelle, gjelle, gjelalu. Pas të e ka thonë, jeton njëriju në kajrë derisa ka turpë. Ka thonë, si kur që vazhdon dega me mbet, derisa e ka bështjelsin. Frujti, kërë të ja heksh bështjelsin, prishet, ma. Ndërsa nëse se si ja hek bështjelsin, vazhdon. A në nëzërë, bështjelsin njëriju që e vazhdon, mi siguru kajrë cilë e është turpi. Nëse je imbulu me turpë, Kime vazhdu me jetu Momentin qka e largon kët Këtë mbështjels Këtë cip Shkohë Allahu në rrit Andaj Djetarët e kam pa shumë të madhe Qështjene E turpit Pas taj Thotim në hibbani Allah me sherof Transmeton zuhuriju Nga Ebu Bekër e Siddiqu Radi Allahu an Një dit për e ditve Hipina khudbe Dhe thak shtu Eju hennas Istahju min Allah Ebu Bekër e Siddiqu Vlezar Ibn Qajm el Gjozije Nësë në mundës Më mbajt një ligjërat apo di mbi jetëshkrimin e Abubekrit, të cilën e kemi plan të mbajt në muajin e Ramazanit, Allahu na mundsoft me më arrit. Do të flasim për një pikë të veçantë e Abubekrit, të cilën e ka përmend dietarte jetëshkrimi dhe historisë se është dallu me turp. Është dallu me turp. Dhe një nga porshkrimët e, e veçantë te Abubekri që është se i kanë gjasu pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam. Në thelsi. Në thelsi. Shikoshfar khutba e shkurd Në cështjënë turpit Ka dhon Oju njërëz Kini tur përëjë Allahu Jalli Jelaluhu Fe wallahi Ma kharajtu li hajët Mun dhu ba yahtu Rasul Allahi s.a.w. Uridu l-ghajta Illa wa ana muqanni'un Rasi hayaën min Allah Këtë të këtë përëjë E ka pru Ibn Hibbani Dhe ju dini se Ibn Hibbani Këtë së për Uh, para se me tregu shprejnë që ka thot e Bu Bekri, Ibnu Hibani dhe zërë është njeri mund me qujtë i shtrëngum kur i thot dikujt që kjo besnik, marja një adithin. Ha? Ibnu Hibani. Kur i thot dikujt që kjo besnik, i mirë të fjala, është i shtrëngum, si kur Jahja Ibni Ma'ini, i dëgjuhu Jahja Ibni Ma'ini, shokje Ima Mahmedit. Jahja Ibni Ma'ini, qa që i shtrëngum dhe zërë u kanë, çaj i shtrëngum, a obesnik as obesnik. Kur e kanë pyet për Imam Shafiuin, ka thonë s'marr vesh kur gjoki. Kan duke kan pyet shpejt Imam Ahmedin. Kore kan thonë shoku jot po thotë Imam Shafiuis s'marr vesh kur gjokë. Kan thonë s'kam marr vesh ky. S'kam marr vesh ky për Imam Shafiuin, por këto janë ato ngacmimet më të dietarëve. Ky oj pediatërve i cili nuk thot let çyti mirë të fjala. Do të shmokon koxha i, i mall e me me kon shumë i ruaj çon për me thon ky marrni fjalën. A ndër kjo e ka s'fjell këtë transmitim. Ka than e bubekër e s'i diko, pasha Allahën, prej ditës që ja kom dhonë besëm pengamberi sallallahu aleyhi sallim, s'ka pas dhe njëherë rast që unë kumë ndasht me shku në, me kry një nevoj, zotë i underoj, në nevojtore, vetëm se e kumë bulu fëtyrën, pi turpi t'allahu gjele qëlelu. Dhe më thanë, i ka adhë mare, më ka me pengamberi, në zemë këta shku i Nëvojtorë, njëri u instik të ka këta Pi turpi të mlu njëherë më stashofin Pas taj është shmon Kjo lezër e kanë grit lartë Kjo le lezër e kanë grit lartë Thotim në i banë edhe më shërot El haja u minë el iman Turpi është prej imanit Turpi është prej imanit U el mu minu fil gjenne Dhe njëri u me iman është në gjennet U el bedhe u minë el gjefe Ka dhën dhe paturpsia është prej Pre çka? Prej qka? Prej vrashdësisë Paturpsia është prej vrajësëdësisë, pse vëzër? Jeta që farë është në kuptimin e turpit, tani haja, është lëvizje. Nëse fillon gjokë i lëvizpejt, e t'i skuqësh. Apo? Mirë, e kunder të e turpit i bje pa gjadria, që do më dhonë ngurt. Onda i thujë murë, sës lëvizë, s'ka jetë. Mirë, thotë, paturpsia është vrajësëdësi, dhe vrajësëdësia është nëzjarë. Dhe i vrashti, dhe i paturp shmi është, në zjarë. Allahu në rritë. Andatë dhe zërë, turpi ka qenë një mesejdo shumë e malë tëkë muslimanë. Ka thonë, pas taj vazhdim, e ka përja shtu, o gjallam shirovë, përvesht nësa Allahu e falë me rahmet dhe e pështanë. Pse? Nëse në kena lezu në hadithet e pingamberi së sellem, saj ka posë disha musliman kohën e ti, ku a në qenë bedewi dhe bëtë e hujtë dhe zër, ju mungon shumë turpi dhe, dhe butësia. A në dhe ka oj njeri ju e ka ka për gjyqësi për nga mesën, për këmishe, ka thënë aje e për nga më mërët. O nuk vetët shtu. Përparam në mukon, o që ti për dyshon, po ti mas i kithon, aje e për nga mërët. Kemi ditu në këta ditë për nga mesën. Aje ka për dhe po të, të aje për nga mërët. Po ti nuk vetët mas i kear me pyta aje Ajë tjetëri, e pa për ingamberin sësëllem duke i puth, fmite vetë, nipat, Hasan e dhe Husejni. Dhe u që ditë, tha unë e dhejt i kam qësit. Dhejt, të shpija, se unë janë plot, apo, delë në këtë jashtë. Kjo vrë është si, lëzër, na të rashëkojmë bedevizim edhe në qytetë. Andoj, tha unë i kam dhejt, korë si ku në puthë. Tha për ingamberin sësëllem, e të shka të baj unës që Allah jo ka shkullë më shirë nga zem besimtar apo? ka anë i tjetër BDUI dhe i ka thonë pëngamberi se zellem a i pëngamberi po argument që ka thonë të besojnë, besojnë ka thonë ka zonë me obligimet ka thonë me amazin tjetër Ramazani tjetër zeqautin si të kish pashurit tjetër harqë si të kish mundësi tjetër ka thonë si të dush në file ka thonë as në file zbajnë as nuk ishtoj numrat e farzëve shka fitoj ka thonë gjënete, shkova Kësile, së në regullë Mirë pove sëmë, e la, si të jetë i vërtejtë, pështonë Andaj këtu o gjitha, i vrashdhjen në, gjë, në gjëhenem, përveç Pra nëse i krim farzët i krim dhe tjirat përvrashsin, pastrojot, nëse e do në Allahu gjellu ala, e më shironë Pasa i dhëtë, fe i dhaledzim e lmerk ulhaja e kanët e zbab ulhajri minhu me u gjude, thot, nëse njeri u i përmbahat turpit, atëherë krejt se Përse njëru ka turp, lezër, ha, fiton, në shumicet e rastet. Përvesh me një rast, kanë thonë djetarët, i cili është i vetë mjë rast ku përjashtohet turpi nga, nga efekti vetë. Cili është ajo? Kanë thonë djetarët, nuk lejohet nga turpi mësë me vetë, kur ki nevoj me vetë. Ha? Kanë thonë djetarë, veshë që ki rast, është që e përjashtohet turpin nga efekti pozitivit ti. Kërejt efekt të turpi i ka Pozitive, vesh një rast E ka negativ Cila është të jo? Kur ti kinit të lashe Dhe të vjenë marës vetë Tu të domtosh Këto? Domtosh Andajtë ndërruar dhe zërë Thotë o gjak, kush, kush e ka turpin Kërejt se bejpe të kajrit I ka pram vetës Kema enë lë wakicha I dhe lezime lë bedhe Kana vujudu lë kajriminhu Ma dume Thëtë sikur që i paturp shme. Nëse i përmbahat paturpsis, atere pranija e kajri të kaj është e paekzistushme. Nëse njëri ju s'ko turp dhe zërë, s'ka që ishme ardë kajri. I ka kanalinë e mbëddhë. A nëse do me qërë dhe zërë kanalet, kajrit me ardë këti, zgjeroj kanalet e turpit. Le të ketë të ti të turp të shumë, atër gjenë kajri ka me hyje. Nëse loë u gjellëvala, që që që qënë uldzimit e njërzit. Në përçka? Vëmet kryës, dorës, me inikësia, ja, nga zemra. Tha për nga mbërë a.s. Inna Allah e la janë dhuru ila suarikum. Wa la ila e gjësadikum. Allah nuk shikon asë në trupat e juve. Heç trupi Allah nuk i banë për shtipja heç. Heç. E dyta? Qfar? Suar. I bukur. Allahu nuk nalë të ty me të këshirë sa të theshën pas të të marrua në no, tijet. Na kjoj ka po për na me jetuë, a po? Ku këshirë Allahu i Gjelle Gjellalu? A dhe në mështë më shromë një vezër. A me i Hoxha ka shumë tjetë liber, që petë ku, të folurit, parfumit, këto sende, të shpesh herë e bojë njëzë me thonë, eh, këj njerë i mira. Nuk ka lëdonë. Për nga më berë, a.s.a.s.a.m., kër e selam, kam pytë i Ras Rejko magjer, kuptimin ata që kano pin meke medine. Ju pas të ja u përmende disa cilsi. Tha, shumë pluhrosur. Shmune dhe njeri cili pin meke karë medine. E ka lanën këtë pasurin, o bo, co po, o bo, këtë me pluhur. Tha, e dënesin, janë bo, lom janë bo. Për shka o bo lom këtë? Shka pos, asë një interes me lanën meker. E bubekri shka pos, asë një interes me lanën meker. Hiqë, krejtë, uh, privilegje dhe pozitat i ka posë me nejt meke. Trektar, bada dhe tukon trektar, edhe i ka posë lidhet me shamë, shumë të fuqishme. Pse e ka shlu dhe zërë? A da i tha, shumë janë bo kuptimin, ha, në të njëllost me plurë. Pasta i tha, është athë. Flokë s'kam posë ko me, me i krehrozë dhe me i regulluë. Mirë tha, që dojnë të partë? E pse jnë të partë? Thotë që e khullë islamu të i mije, me gjmullë fetawa, vëllimi sepse këta s'kan shumë llogarim e dhon. Te kujdalë njëri për Allahu xhellahu, ka më dhon llogari. Nëse ka i moh, nëse ka i moh, atëra pika e dy të lasht, malli. Kët mall ka kë ke morr. Çka shumë bitën s'ka bë, çka më dhon, çka çka më të, të përzi. Unë Mus'ab ibn Umeir, s'ka pas kur e kanë vorrros e ka pos vetë një pjesë të izarit të veshjes. Transmetusit, për sahabë dhe thonë, kur vdëqë, kur jam lëshmi një pjesë trupit ka kria, ju shplejshin kamët. Kur jam lëshmi kamët, ju shplejke ftyra. Ki kur dale para Allahu, u gjellu hala. Sa lehtë është me thonë, që këtë tesho zotë, që qe që piqëtu e kamë, u kri. Mirë po, njani ka për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Televizora, telefona, kompitera Këtë këto vlezër Po i theksojna se dush me lando gari Ku i ki morë Që që i ki përdor Këtë janë shumë vlezër Vesh kur dalë lista është e madhe Vesh kur dalë lista Kam janin stash Kam e manovru, s'ka man manovra atje Andaj dhe zë muhajgjertë hinë të part Për shka Fukara, pluhras Papasuri Hinë në zinejtën Allahu Gjellivala Të partë Andaj Thot i në hibbani se a i cili i mungon elementi të tërpë, khajrin e ka largë. Khajrin e ka largë. Wa të waturu shërri minhu mëgjude dhe dojë mos e ka shërin afër. Njeri ju i pa tërpë shëmë, gjithmon e ka shërin. Li enne lë haja, huë lë hajlu bejnë lë mërëi, wa bejnë lë mesgjurati kulliha. Mëllë mënë këtë shprejë. Thot, sepse të tërpi është a i cili tërpë, e pengon njëriju në me kërejt gjërave të sërat i ka ndalume. Probezër, shka një cilsi që Allahu e ka lëvdru në Kur'an, apo një vej për e ka ndalume, më se bani, vetëm se shti që cili është turpi. Apo? Këni pa përshimë kërtaja prindi një, një detyrë, dhjenë marë mësë me ba, po? Edhe kundër e kundërta. Dhe nivel të turpit njëriju i kërinë detyra, dhe në nivell të turpit i shmangët haramit Andaj, shumë prej poetave kanë thonë si më stalisë zinajën se si e binë Kur'an leje se mare ja, po do pun po e supozojmë së tu ka binë zemën Kur'an po leje se mare dhe shiqirë që Allah u ka armë përputhje Kur'ani me marën shumë punë vjedhja zinaja rakija marja e bubekri para se më ba musliman se ka ditë se shkrundikur haram o pëse s'ka pikur rraki, pëse s'ka bë kur zina, pëse u lezë, marë i ka ardë, i ka ardë, turp, anë e të ndërrua lezër, dhe të turpi është pengusi, mes gjitha gjerave të cilat, i ka të ndaluara njëri ju, febi kuat i lhaja, jedë uforti kabuhu ija, me kuvetin, fuqin e turpit, i do pësot, ha, prekja e ndaluarve, që shmënal që turpi, Ha, zbejet kjo, zdo me e prejk. Zbejet turpi ngritët niveli i prejk mësë haramëve. Edhe zë na pojetoj na këtë koha, po. Njer, Njerëzë në paturpsi prejk, cilë, prejk. Adaj, hudhef në gjërat të cëhë, zë zë banë me e prejk. Andaj hudhejfi në ljemen, shoki për nga mberi se zellem, i cili ka qeni një lojt sekretari për nga mberi se zellem, ja ka lutë sekretet. Ka pas një list me emrat thipokritave. Dhe pas... Vd vdegët pengam saman me vdegës në numrin e më numri të më të sahabëve ka jetu pak më gjat hudhefe dhe ka taku tabiin tabiin s'kan çën nivel sahabëve dit për një ditë për ditë duke u kalzu derë sot kështu ju pi bani disa punë por ndodhej zot s'ka kalu shumë kohë sahabe hudhefja gjall tabiini s'ka kalu shumë kohë po ende është shuu gjenerata sahabëve hudhefja dha ju pi bani do punë dhe pi logaritë në shumë të vogla. Ha? Shumë të vogla. Në kohën tonë, në qëla koha, aje gjallë të jala. E kishë për sëllim kohën e pengamberi, se se lëpë. Në kohën tonë, që të punë, nëse dikush për neve i bante, e pritë të këna i kodër mirë api qëllit. Musë për pe për pe kapë në jazap i madhë. Pse? Se për turpit të madhë. Për turpit të madhë, dhe Allah u gjelë gjelë. Andaj, të sah Adër është trasmetue që fjale e njohër e krejt brezave të parë mështë shikon në vogëllësin e gjunahit. Po këshire madhështi në ati që të ka thonë mëseban. Abo, përshimu, i rriju, kër i thotë dikush me ma pozit, hoxha, prindi, abo, dikush ka e ka me pozit, thotë, lejtë që këtë punë. Nuk është njësoj si njani që t'jenë pazar me thonë mëseban që këtë punë. Nuk është e njëjtë. Ka mundsi e njëjtas, njëta ndalesë, e njëta mos e ban. Ama nuk është e njëjtë. Mirë, më thonë hoxha pak më mora ti vjen. Mirë, më thon, për shembull, Omar Khatabi, o burr, le të çet punë. Ti është edhe më mora apo? Më thonë Abubekri edhe më mora. Më thon pejgamberi se mo mos e ban këtë. Në me mentalitetin ton klasik, a është harama është haram, savabës kanë boks shtëpitë. Savabës kanë boks shtëpitë. Ata shumë pe savabë i kanë dhën shumë punë. Nuk kanë valla haram. Pse? Thotë kanë pa po dashmin tem, ka thonë më së ban. Se ka vetëm ashum harama sa anab. Haram. Se e ka pa bindje se ki nuk e urdhëron vetëm se në të mira. mirë. Mir, po pij Allahu xhel xhelalu. S'do më të pau në invent. Mos iq ti. S'do më thonë fjalë, mos e thuj. Zdajni ni sille më pas, më së ban. Andaj thadim në Hibani se kur shtoohet turpi, dobsohet doza prakmës haramit dhe kur zbehet doza fuqia e turpit shtohet kuveti i prakmës haramit allahun e rruaj pastaj thot wa bi dafi alhaya taqwa mubasharatuh iya me dobpsimin e turpit shtohet prekja e xhorave te ndaluara pastaj thot allahun mshirof oj detyr per ta mençurin qe ta adapton vetveten ne prmbajjen e turpit me njerës Profesor, edhe turpi, si gjërat e tjera, është sigur toka pjellore dhe fara. Çdo cilësi edhe te njeriu i ka dy forma. E para është çështë më lind në një epizotit. Në një epizotit lind çështë. Sigurisht që lind bukuria, vesh i syri, është edhe cilësia. Dhe e dita është me punumeta, me gjujt farë, me gjujt ujin, me mu kujdes për ta, me gjer ndjell, me u por shtat, apo edhe e kultivon. Tani te kjo e dita Tu, apo më varësish sa ti kontribon dhe sa të e para, s'kenador të e para, s'kenador thotim në i banë, njeri ju duhet me adaptu vetë vetën në turp duhet me adaptu vetë vetën në turp o innë min aqdhëmi bëra këtihi ta'widun nefsi rukubel khisali mahmuda ka dhanë, për e bërëqetit më të madhë të turpit të cila është se adaptohet nefsi me vepra të mira Pro turpi vëzër, bereqetin matë-matë cilin e ka, të adaptën me vepratë mira. Së mundë dhe të njëri i tërpëshën, me hi dikon, mu gjindikon, mu padikon, ku sështë e hishme për ta. Tër. Pse turpi se lën me shku. Turpi nuk e lën me shku. Ue mu gjenebetu hal khilal el me dhmume. Dhe prej bereqetit të turpit është, se s'lemi ba dhisa vepratë të shëntuara. Nuk lemi ba dhisa vepratë të shëntuara. Gjithashtu thot, prej bereqetit më të madh të turp për prej Allahu xhela xhelaluhu është el fawz min an-nar. Por prej bereqetit më të madh që njeriu i ka turp Zoti xhela xhelaluhu është me të shpëtuar prej xharrit. Ëndër njeriu nuk shpëton prej xharrit pa turp. Së smuret me shmang haramit, së smuret me shmang tekqijave, së smuret me shmang se nëse Allahu ja ka ndalu, nëse ati si vjen marde prej Allahu xhela xhelaluhu. Pasi ka thonë Biluzumi l'haja'in dhe mugjanebeti ma neha Allahu an Lian nëbna Adem Më të bu'un alë l'kerami wal l'u'mi ma'an Thot, ketë kjo nga se Njeri ju, biria demit është i krijuar Me dytësi bashk Të dhe dhiko bashk El'keram wal l'u'mi E bujaria dhe dytësia Pra, njeri ju dhe zërën brenda vejtës ka në ka e ka shtytësim për të mirë edhe ka shtytësim për të keqë Allahu u gjelën surën shemë që ka thërë elhemaha fujuraha vë takuaha qëtë afleham në zëkkaha thëtë Allahu u gjelën luara e kemi frimzu njeriun me dy fuqi me dy fuqi e para takuaha takuva dhëk ka mundë që si njeri më ruyt e dyta ha fujur më prish pra njeri u vezër ka mundë që si mu bo pengëmër ka mundë që si mu bo sheitanë Apo, ka mundësi më po, shëtan Dhe, në Kur'an dhezër A ka ma shumë E udhu billa minë shëtanit Pi shëtanit, a ka udhu billa pi insanit E udhu billa pi insanit Kur'an ka ma shumë E udhu billa Për insanit, ka ma shumë Andaj Allah u gjellore ka zbit Disë ure, dhe qanta për Për ketë insanit cili Ka mundësi më po Ma i forë se shëtanit Kull e u dhu bi rabbi në falak. Kull e u dhu bi rabbi në nasë. Së kanë zëbrit për shëjtan të gjini. Po kanë zëbrit për një shëjtan gruje. E cilë i ka bësirë, për nga mbede se selle. Pro njeri vëzër ka më mundësimet, po damë më shumë se sa, sa gjini. Andaj, njeri vëzër, me turpin, i shmangët të keqës e vëdvetës dhe të keqës e njerëzve. Andaj ka thonë, i biri ademit, i ka difuqi. E para, Fisnikria, dhe e dita, shëmtia. Pasaj thot, fil muamela ti bejnehu wa bejne Allahi, wal ishra ti bejnehu wa bejne l'makhlukin. Ka thonë dhe me turp, qka banë? I afrohet raportit mirë me Allahot dhe i afrohet raportit mirë me njerëzit. Anë thot i bënkajme gjozije, në libënë ti zedul me ad, Allah e më sheroft, në këtë libër të madhë, ka thonë, për nga meri sallallahu a.sallem, Ka qen kulmi i turpit për Allahut dhe kulmi i turpit për njerëzve. Ta turpi më i madh që ka ekzistuar te dikush dikur në një trup të njeriu është pejgamberi s.a.s. për i Allahu xhe l xhe lalahu. Tjetra tjetra ka qen prej për njerëzve. Andaj pejgamberi e selam është manifestimi dhe mishrimi i turpit më të lartë. Qoftë oja Allah më shëro. Wa idha qawiya haya'uhu qawiya karamuhu wa dha'ufa lu'muhu. Kurti forcohet turpi, i forcohet emira dhe i dobsohet eliga. Pra me cilin i mjet e luftojna poshtërsin vetveti me turp. Me marrë. A dhe njeriu ku rështon marrën e e shton të mirën dhe e pakson të keqën. Wa idha dha'ufa haya'uhu qawiya lu'muhu wa dha'ufa karamuhu. Kurti dobsohet turpi, i fuqizohet e shumtuara të kaj pasaj oqa ka prurë e disa prej poezive të cilat e ka fuqizue qështjen e e turpit dhe vlerës se turpit thot in në lëmër a i dhe shtet dhe haja u husane erdahu thot njëriju kur ta mbron kur ta forcon turpin e ti eruan nderin e ti sa kemi nevojnë në dytet e sosme më rrujt nderin të ndërrua lezër ku nga shumë anë sulmojt nderi soj mor familia a bot objektu të prish kush nderi nga se i ki xherat të ekspozu me një pull me një pull bash m ai prishte dhe me, mos shtyp me ndaj pull asaj pulle bash njëri mirë anadot me turp njeriu çka erun derën e tij dhe i mbyll të kshijat e tij dhe i porhap të mirat e tij dhe aty i cili i mungon turpi i shkon kush Hareja, s'është i harreshur. Pastaj thot, dhe kujt i humb Hareja e urrojnë njerzit. Njerëzit vëzër kanë dëshir çfar. Kan dëshir që njerzit raport të tjerë, mos më pa as çka, mos më pa gjykatës, mos më pa prokuror. Bojë më këta ligjëzët. Nëse don mos më hub njëri. Valla musliman, mik musliman, shok musliman. Nëse s'do më hub, shumë lehtë e kia, vetëm me një kusht. Mos ju ban prokuror edhe gjykatës. Anada do hocam. Ai cili hub harrea u rreht. Kuptimin e mori njerëz në rrejtje. E çysh çysh mori, mori njerëz në rrejtje vëllazër? Nëse ai e di se kimi u bota as prokuror. Ço do ndonjë za prokuror? Ngritje akuzash. Ngritje akuzash. Shkon edhe më lart akuza. A da dhe, dhe njërës ma rej, të rejtu në dy janë kush. Njërës shka ju rinë prit njërës ha, me gjuheti, me akuza. A da njërës duhet të ndijen të lirë prej, prej gjikatës të stande dhe përkurëri stande. E neve shka duhet me baudhezër? Neve duhet njëzë mjukazu që Allahu Gjellë Gjellë është taj cili ju mërën gjikatë dhe përkurëri. A i ka ngritë. A i ka ngritë gjenem dhe ka pru kërsnim Kur'an. A bo, a i e ka silë. Për mu, ti, qka të dujshë ban? Andaj të ta për Gashjë, si moskishtur, qka të dujshë ban? Nuk kam mund të ti qka me të ban? Andaj, Allah u qenë surë në gashje, qka i tha për Ingambirit, a.s. Shkodhe zë gjuzi amme, surë gashje, të zërët kanë zbita jetet para të për Ingambirit, a.s. I tha Allahu u qenë lewala, Lestë të alëjhim bi musaj tërë, ti nuk je bita musaj tërë, qka të mundan musaj tërë? Musajter është Kër ti e kap di ka ndor Allah u thë atë ti nuk ki qështo Qëka jeti? Ti e Inama ente mudhekkir Ti veç ju ka zon Qëka dhe tira jote Ti ju ka zon Illa men te walla wa kefar E a i cili e ka këthi shpinën dhe ka mohue Fe ju athibuhu Allahu el athab el akvar E ti musotot se ati çka ti tem, a ke kallxue ligjin tëm, këshillën time. Edhe ai e thënë shminën, "wa kafar", do bën kufër, fi'azibuhu Allah. Allahu e denon ata. El azab al akbar ma azabin matmal, Allahu na rrit nga azobi Allahu xhella, xhella xalal. Ona do ibn Hibbani, sa ai i cili nuk ka turp i humb çka? I humb emira, i shpërndatë te keçja, i humb hareja. Kur ti humb e hareja e urrej njerëzit e me mukit e uði thë dhe ajë cili urrejhët tërturohët dhe ajë cili tërturohët piklohët nësë njerëzit kanë tërtur në psichike fillojnë dhe mërzitën a ba a men hazine faqa dhe akle ajë cili mërzitët e humbëmenën këni pa dhe të kurë njeri u mërzitë qëmë s'ka o mendje shumicat e vevraset e ve kur ba ndezën Së mundët më ka në pranesh me mendja e me bo vetë vrasjet. Andaj mërë i studionit vetë vrasjet. Gjera të sët, kanë arrit me studiu personin pak për para, pak para se me bo vetë vrasjet. E kanë nxetë se aj ka qenë shumë i piklum për diçkajt, ato se dinë qka. Po thonë, kje ka pas një, një piklim, o shmërzit për diçkajt. Mirë, pse ka shkun vetë vrasjet, se ju ka morë mendja. Andaj, ajo që ka të siguran me të rujtë mendjën cilë ashtë, turpi jan zinxhir jerat jan zinxhir jerat ومن اصيب في عقله كان اكثر قوله عليه لا له فذا يتل goditen mendjen e tij atar fjal te cilat i fol jan kundër vetes dhe jo për ta dhe ne vetë do të vazhdojmë lejnë zotit xhelalu ala në çështjen e mendjes dhe vlerës së mendjes e jeratat e arshme me kët mjaftohemi në kta çka ka përmendë hoxha allah mëshëroj me çështjen dhe vlerën e turpit ne lutus me zotin ton te bareke ote ala se zoti injel jelalut na furnizon me turp kafurnizan Allahu jalla jalalu mevera tecilat Allahu tebareke ve teala i don elusmi Allahu tebareke ve teala ca Allahu jalla jalal na ndriçon me Kur'an ta ndriçon me sunna ta peigamberit sallallahu alayhi wasallam elusmi Allahu tebareke ve teala ca Allahu jalla jalalu ve pratona temir Allahu teban qabul e vepota lig Allahu na islyen elusmi Allahu tebareke ve teala ca Allahu jalla jalalu musliman kudesan Allahu te dehman yitimat musliman wallahu timbolan fuqarot Allahu te pasuron zulmcion der medveti dispartallan aqulu qawli hada As-taghfirullah ileyhi ve lakum fa as-taghfiruhu Innahu hulgafur rahim Valhamdulillahi rabbil alemin